унікальний документ. Конституція Піліпа Орлика, оригінал та його історія. Підготувала ОБ Вовк. Вперше публікується віднайдений нещодавно україномовний оригінал Конституції Піліпа Орлика, засвідчений власноручним підписом і печаткою війська Запорозького. існують певні моменти в історії держави, котрі визначають її подальший розвиток на багато кроків вперед. Буває, що документальний слід таких подій губиться десь в орналах історії, і лише час від часу з глибини століть з нетрів архівних чи музейних сховищ вирінає артефакт, що, здається, був захований від людського ока самим часом, і лише чекав на своє відкриття. Іноді навпаки, слід від документа копії чи публікації залишився, але сам документ зник, і тоді весь час науковці перебувають у повному сумні щодо того, чи відповідає пізніші копії цього документа оригіналові чи дійсно існував сам оригінал. Сама така історія трапилася з документом, відовим широкому загалу під назвами «Пакти і Конституції законів і вільності війська Запорозького», «Правовий уклад та Конституції законів та вольності війська Запорозького», «Уклад прав і вольності війська Запорозького та ООДи», «Конституція Піліпа Орлика» чи «Бандерська Конституція». Про існування цього документа історики знають давно. Його текст неодноразово починаючи ще з середини 19 століття, публікувався російськими і українськими істориками. Відомо, що після поразки під Полтавою у червні 1709 року частина козаків на чолі з гетьманом Іваном Мазепою емігрувала до бандер. Фізично і морально розбитий старий гетьман помер у вересні того ж року, а 5-го Квітня 1710 року в таборі під бандерми після тривалих суперечок військо-депороське вибрало нового гетьмана Пільіпа Орлика. Цей вибір супроводжувався укладанням Конституції, яка у 16 статтях оборонтувала права України на суверенітет від Москви і Польщі. Затверджувала як основну релігію на своїх територіях православне віросповідання підпорядковані Константинопольському, а не Московському патріархату, відроджували державні кордони часів розквіту Гетьманщини та регламентували зовнішні та внутрішні соціально-політичні та економічні відносини Гетьмана зі старшиною та рядовим козацтвом, встановлюючи інституцію на козацького парламенту, до якого залучалися не лише генеральна та полкова старшина, але й сучовики. Шведський король Карл 12 як протектор України підтвердив цей вибір спеціальним дипломом від 10 травня 1710 року. Неодноразово підкреслювало, що конституція фактично проголошувала в Україні незалежну республіку, зберігаючи тільки протекторат шведського короля замість колишнього під імператором. Великий крок уперед порівняно із вищим висловом Української політичної думи 17 століття у Гадянському трактаті. Також відомо, що Конституція існувала в двох мовних варіантах – староукраїнському та латинському. Так, наприклад, лише протягом 1840-1850-х років текст Конституції Філіпа Орлика публікувався декілька разів. З першої латинської мови під назвою Pacta et Constitucionis Legum Libertà Tum que Exercitus Zaporoviensis Inter Illustrisum Dominum Dominum filipum Orlik, Nio Ducem Exercitus Zaporoviensis et Inter Генерал Колоніелос, Некнок Іондам, Ексарсітом Запоровієнцем, Publico Utriusk'є, Партіслаudo, Conventa As in Liberta, elek Lekcioni Formali, Juramento gi Ab Eodem, Illustrisimo, Duce, Corroborata, Anno Domini, Aprilis. E... Пента ад Бандером. В лапках пакти і установлення законів в товщі Війська Запорозького між ястовільможним паном Піліпом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорозького, та між генеральною старшиною полковниками, а також названим військом Запорозьким, прийнято публічною ухвалою обох старин підтвержено вільних виборах встановленою Присягою названными самовольможным гетьманом уроку Божьего 1710-го, квитня 5-го. При Бандерах. У выдания Осипа Бордянского, серединских документов, Переписка и другие бумаги шведского короля Карла XII, польского Станислава Лещинского, татарского хана, турецкого султана, генерального писаря Филиппа Орлика и киевского воевода Иосифа Потоцкого на латинском и польском языках. У 1847 род. роста. 1857 рік. Староукраїнську мову під назвою «Договори постановлення між Гетьманом Орликом і Войском Запорожським в 1990 году Миколою Маркевичем у його п'ятитомній історії Малоросії та у документів, підготовлених Дмитром Бантышкаменським і виданих Осієм Помбодянським під загальною назвою «Істочники малоросійської історії» у двох частинах що вийшла у 1858-1959 роках у серії читання в Імператорському обществі історії і древності російських при Московському університеті, як і латинська редакція 1847 року. Ці тексти поширювалися науковими колами наприкінці 19 століття, та протягом 20 століття і були використані для історичних, правозначних та філологічних досліджень. Зауважимо, що повна латинська редакція Конституції жодного разу не публікувалася з оригіналів, а лише з копії цього документа. Так, наприклад, латинський текст Конституції зберігався в архіві Ханенків у вигляді списку копії власноручно зробленого генеральним Харунджем Миколою Даніловичем Ханенка Мскопіка, котра, котра могла опинитися в Гітманщині після повернення в 1714 році з еміграції частини генеральної старшини, серед якої були сини генерального обозного Івана і діда Миколи Ханенка по Материнській лінії Ілята Михайлова. Михайло. На цьому тлі цікавою є публікація 2013 року Венімена Корта, який скористався єдиним відомим достатнього від часу документами оригіналу Конституції у редакт, redact фактично екстракт з неї латинською мовою під назвою контента пактором interductim et exercitum Zaporoviansum conventorum im compendium brevie stilo collecta затверджені умови договору між гетьманом та військом запорозьким в стислому огляді зібране що зберігається в колекції Косакіка, козацерна у фондах Національного архіву Швеції в Стегольмі. Можливо, що так звана Дентвільська копія віднайдена Ільком Борщаком в архіві замку Дентвіль. У Франції нібито переписана руковою сина Григора Орлика. Була ідентична цьому скорочення варіанту контент-поктором, що зберігається у Швеції. Через відсутність цієї копії наприкінці 1980-х років ані підтвердити, ані спростувати це припущення ми не можемо. Водночас слід зазначити, що розповсюдження науковими колами україномовної версії базується на публікації. Бодянського договор і постановлення з матеріалів, зібраних і опрацьованих Д.М. Бантишем Камінським. О. Бодянським і М. Маркевичем. Повністю ідентичні, що свідчить про те, що публікатори користувалися одним джерелом – документами зі справи Ф-13 «Діла об Україні РДД». -ДА -ДА. Наше припущення підтверджується тим фактом, що в обох випадках вони були опубліковані у складі тієї ж саме підбірки документів. По-перше, це ліс шведського короля Карла XII з міста Бандер до кушового Отамана Якома Богуша від 10 травня 1070 року у перекладі. По-друге, це договори і постановлення гетьмана Піліпа Орліка з-під міста Бандери з присягою останнього від 5 квітня 1070 року. І по-третє, це підтверджувальна грамота інформаційний диплом Шведського короля Карла 12 на обрання Пеліпа Орлика Гетьманом латинська мова і переклад від 10 травня 2010 року. Це збірка документів є копійною, виготовленою у 19 сторіччі, про що свідчить на поля пояснення до старовживальних староукраїнських слів XVIII століття, а також палеографія і орфографія документів. вірно, що ці копії були виготовлені спеціально для публікації в 1840-1850-х х роках. Питання щодо оригіналів документів, з яких були виготовлені ці копії, до останнього часу залишалися Відкрити. Тепер ми можемо стверджувати, що знаємо місці перебування україномовного оригіналу Конституції, який до останнього часу був невідомий не лише широкому загалу, а й вузькому колу фахівців. Його нещодавно було винайдено в РДДА в Москві при дослідженні документів козацької епохи. Цей документ зберігається в одній справі з перекладом з листа шведського короля Карла ХІІ до кашового атамана Якима Богуша і підтверджувальну грамоту з перекладами шведського короля Карла ХІІ, навіть порядок розташування документів той, самий, що і в копійному варіанті. Оригінальність самої Конституції і диплому Карла ХІІ підтверджується власноручним підписом в кінці присяги, розміщеним після 16 статей Конституція новообраного гетняна Піліпа Орлика та паперовою кустодієвою печатку війська Запорозького на рожевому воску за червоною стрічкою, а також підписами на підтверджувальному дипломі шведського короля О-12 та канцлера шведської королівської канцеляри барона-барона Густава Генріка фон Мюллерна. Мюллерна. Мюллерна. Мюллерна і відбитком на папери від королівської печатки, которая, на жаль, не заберігалася. Той факт, що ДМ Бантіш мінський під час роботи на своїй іперацій історія в Малеросі працював саме з цими документами, підтверджується наступним. По-перше, це численне свідчення про те, що він вивчав документи саме з Московського архіву колегії іноземних справ, і передусім з малоросійських діл, по-друге, це легенди документів на полях його видання. Малортийських дела колегії архівіста в год. Номер 12. Посилання саме на цю справу. Копія документів була зроблено швидше за все, саме тоді за його вказівку, і, і саме вони сьогодні зберігаються в фонді діла, діла об Україні. У справі з оригіналом Конституції поряд з великою ласляними документами, місця два, в які певним чином окреслений шлях цих документів до архіву. Це копія листа генерал-ад'ютанта Платона Зубкова від 5 листопада 1992 року до віце-канцлера Івана Андрійовича Остермана, який він повідомляє про відправку йому важливих документів в переміг самому Зуб, Зуб, зубового Запорожським, які тепер має зберігатися в архіві колегії національних справ. Вони храними були обществом. Запорожським і присланий ко мені, як прийняв я смілость представити вони всімілістювіші господарині, то й угодно її і я, імператорському величеству чтобы они отданы были для хранения в архиву коллегии иностранных дел с точным в реестрах означением, каким образом они туда доставлены, а также копия канцелярской цедули от 18 серпня 1800 года с Державной коллегией иностранных справ Московский архив, еще одно написанный в 1792 роке, вице-канцлеру графу И.А. Остерману от генерал адютанта П. Зубова разных документов, касающихся до запоросов на 20 письменных полулистах, которые по редкости и древности своей заслуживают особливого уважения. В записі перераховані документи, що передавались до архіву. 1. Договори і постановлення. 2. Підтверджувальна грамота шведського короля Карла XII. 3. Переклад з листа короля Карла XII до кошового тамана Якіма Боуша. 4. Інструкція народам русским, дана в Варшаві комісарам із Сената і Польська палата Котра тепер у збірці документів відсутня. Примітка на полі записки свідчить, що документи були отримані 26 серпня 1800 року. Крім того, на першому аркуші справи після заголовка фактичного переліку документів є примітки. Ці 3 Оригінальні бумаги прислані до запорожців в Санкт-Петербург в 1992 году, а тут при указі от 14 августа 1800 -го года пшени в архів для сохранення. Таким чином, можемо констатувати, що розпорядження було виконано, Документи передано до архіву Колегії наземних справ. Пізніше цей архів став складовою частиною РДД, да, да. але деякі з них, на превеликий жаль, загубилися, ймовірно, в самому архії. Копія документів з цієї справ, в тому числі і україномовного оригіналу Конституції, староукраїнською мовою, зберігаються в ДІАК Україні. Звідки ці документи з'явилися в Запорозці, ми можемо лише здогадуватися. Відомо, що частина запорожців на чолі з кошовим атаманом Костем Гордієнком емігрувала разом гетьманом і Мазепою, а сам Кость Гордієнка брав участь у створенні Конституції. Отже, староукраїнська редакція бендерської Конституції могла опинитися і протягом тривалого часу, близько 18 років, зберігатися у представників війська Запорозького Нідового. Пізніше ці папери могли потрапити на українські землі разом з тими запорожцями, які 1730 року повернулися з еміграції з дозволу російського уряду. А після руйнації у 1775 році Нової Січі і остаточної втрати в 90-х роках останніх надій на відродження будь-якої автономії, Папери віддали фаворити російської імператриці. Ми ще вперше публікуємо україномовний текст з Конституції Філіпа Орлика. Аналіз тексту дає підстави стверджувати, що жодних змістовних відмінностей між копією, опублікованою М. Маркевичем, Дебантішем Каменським і Ободянським та оригіналом немає. День, де по тексту зустрічається неправильне прочитання окремих літер. Перед усім це стосується специфіки прочитання літер «Іж», «Іж» та «І». Чи є піски-пісаря. Наприклад, на початку пункту 12 в слові «сєла» замість «є» написана буква «а», чи іноді змінює звучання певних слів, але не впливає загалом на зміст документу. Текст документа передана мовою оригіналу «Староукраїнською» зі збереженням варіантів написання характерної для кінця 17 першої половини 18 століття. Підготовка його до публікації здійснена на основі розроблених в стіях України методичних рекомендацій по підготовці до видання архіву Коша Нової Запорозької Січі. Усі рукописні літери кириличного латинського алфавітів передаються за допомогою фонатичної графічної відповідних їм друкарських знаків сучасного гражданського кириличного шрифту. Зберігаються літери, що вийшли з вжитку, яким немає графічної відповідніка в сучасному алфавіті. Ксі, УК, фіта, ОН, земля, НАШ, Віносні літери Буква Сполучення внесена у рядок і передана курсивом. Парки на позначення звуку І передаються за допомогою курсівного І. М'які та тверді знаки передано у повній відповідальності з їх уживанням у тексті. Пунктуаційні знаки, великі і малі літери просталені з наближенням до сучасного правопису. Як виняток у Слово військо війська Запорозька, слово військо вжити з великої літери, на відміну від оригіналу, через змістовне, змістовне навантаження як назву Української держави. Розділові знаки, згідно з сучасними правилами пунктуації, слова під титлами розкриваються у квадратних дужках. Тексти друкуються без позначення кінця рядків. Закінчення оригінального аркуша позначено двома похилими рисками.